Истинската работа Истинската работа е тази, която проистича от любовта. Тогава умътви ще бъде светъл, сърцето топло и волята силна. Работата е мъчна до тогава, докато не я обикнеш. Що ми обикнеш, става лесна. Добро, направено без любов, не може да се реализира. Погрешка, направена без любов, не може да се изправи. Щом погрешката е направена с любов, в края на краищата ще се изправи. Ако ушиете дрехи на някой човек с любов, работите му ще тръгнат напред. Ако ги ушиете без любов, ще бъде недоволен и работите му ще тръгнат назад. Сега всички сте се научили как да ядете хляба, но не знаете условията как трябва да се добива той. Сегашният хляб не принася тази полза, която трябва да принася. Знаете ли защо? Ако орачът, който е орал нивата, е изговарял лоши думи, една трета от енергиите на житото са изчезнали. След това, и воденичарят, ако е изговарял лоши думи, също една трета от енергиите са изчезнали. И са останали една трета. Една нива трябва да се уре и се е спесен, без никакви лоши думи, и без мушкане на воловете. Божията любов е приложима навсякъде и във всяко време. Като обичате дърветата и нивите си, ще увеличите плодородието. На орача, който с любов, нивата му ще даде повече плод и плодът му ще бъде благословен. Посеете един декър с жито, често го обикаляйте с песен и молитва и после вижте резултата. Или когато зреят плодните дравчета, обикаляйте ги с хубави мисли и вижте резултата. Когато месиш хляб, когато пишеш писмо, когато говориш, трябва да вложиш любов. И тогава хлябът ще бъде приятен. Писмото ще бъде приятно, говорът ти ще бъде приятен за другите. Примъчението човек, като прави големи усилия, нищо не придобива. При труда, като полага големи усилия, придобива малък резултат. При работата човек, като положи по-малко усилия, има голям резултат. Само като работите за Бога, това е работа. Работете не за пари, а за Божията усмивка. Работете тъй, че като отидете при Бога, Той да ви даде една усмивка. Тя ще бъде за вас заплатата. Само като работите така, ще представлявате здрава нишка от божествени организъм. И така ще бъдете подготвени за онази велика божествена наука, която сега иде в света. Ще я разберете, като бъдете по-чисти по ум и по сърце. Ако решите да живеете по Бога, ще срещнете сродната вам душа. Тя ще внесе във вас разширение, сила, подем. Ако не вървите по Божия път, няма да срещнете сродната душа, и животът ще се обезсмисли.